Еск пливла крізь імлу, що огорнула світ, і з легким подивом зауважувала, що її тіло легко проходить крізь тверді об'єкти, але вона була не одна, вона чула цвірінькання потвор. Гнів піднявся в ній ніби жовч. Вона розвернулася і рушила на звук, опираючись спокусливим силам, які повторювали їй, як добре було б зараз припинити чіплятися за власну свідомість і поринути в тепле море небуття. Ні в якому разі не переставати бути розлюченою. Інакше головне зараз – це підігрівати свою злість, Дискосвіт віддалявся, розпростертий під нею, як того дня, коли вона була орлом. Але цього разу вона летіла над округлим морем, воно дійсно було кругле, ніби творцеві не вистачило ідей. А за ним лежала решта континенту з довгим хребтом вівцискель, що тягнувся аж до осердя світу. Під еск промайнули й інші континенти, про які вона ніколи не чула та крихітні ланцюжки островів. Її розташування змінювалося, і в полі зорю з'явився краєпад. Стояла ніч, і сонце, що оберталося навколо диска, зараз перебувало під ним, а його промені підсвічували довжелезний водоспад, що оточував край. Сонце освітлювало й великого атуїна – небесну черепаху. Еск часто замислювалась, чи не міф насправді ця черепаха. Їй здавалося, це за великий клопіт створювати щось подібне лише для того, аби рухати якийсь там світ. Але Атуїн все ж таки був, майже такий самий велетенський, як і диск на його спині, вкритий поморозю між зоряного пилу та кратерами від метеорів. Повз еск якраз пропливала голова черепахи, і вона зазирнула прямісінько в око, достатньо велике, щоб на його поверхні розмістилися всі флоти всіх часів і народів. Колись вона чула, що десь далеко в тому напрямку, куди завжди дивиться великий Атоїн, розташовано кінець Всесвіту. Втім, великий Атоїн, чи так лише видавалося через його дзьоб, Дивився вперед неначе з надією, ба навіть і з оптимізмом. Можливо, кінець усього сущого – це не так уже й погано. Ніби у вісні Еск потяглася і спробувала запозичити найбільшу свідомість у Всесвіті. Вона спинилася саме вчасно, як дитина на санчатах, яка очікувала побачити пологий схил а раптом виявила, що перебуває на вкритих снігом вершинах величних гір, які зникають у крижаних полях нескінченності. Цю свідомість не зміг би запозичити ніхто й ніколи. Це було б усе одно, що випити море. Думки, які вирушилися в ній, були такі ж величезні та неспішні, як льодовики. За диском були зірки. І щось із ними було негаразд. Вони кружляли, мов, сніжинки. Раз у раз вони вгамовувалися і ставали такими ж нерухомими, як завжди, але потім їм раптом знову спадало на думку затанцювати. «Справжні зірки так не поводяться», – вирішила Еск. І з цього випливало, що вона бачить не справжні зірки – а з цього випливало, що вона перебуває не у справжньому світі. Але цвірінькання неподалік нагадало їй, що загубивши цей звук, вона майже напевно помре. Вона розвернулася і рушила за потворами крізь зоряну заметіль. А зірки то танцювали, то спинялися, то танцювали, то спинялися. Стрімко здіймаючись вгору, Еск намагалася зосередитись на буденних речах, бо якби вона дозволила собі всерйоз замислитися над тим, що ж саме вона переслідує, то в цьому вона була певна, точно повернула б назад. А між тим, жодної впевненості в тому, як повернути назад, вона не мала. Вона спробувала перерахувати 18 трав, корисних від болю у вухах, і це на певний час відволікло її, бо їй ніколи не вдавалося запам'ятати останні чотири. Повз неї промчала зірка, яку раптом щось смикнуло вбік. У поперечнику зірка мала футів двадцять. Покінчивши з травами, еск взялася за хвороби кіз. І це забрало чимало часу, бо кози можуть підхопити багато з того, на що хворіють корови, плюс багато з того, на що хворіють вівці, плюс повний набір власних жахливих недуг. Покінчивши зі списком, до якого входили здерев'яні лівимені, зів'я вуха та октариновий мастит, вона спробувала згадати всю мерзлу абетку – з ямочок і борозенок, що їх різьбили на деревах навколо міцних горішків, аби заблукалі селяни могли знайти дорогу додому сніжними ночами. Вона дійшла лише до крапка-крапка-тере-крапка-тере, крапка, одна миля до села за обертанням від осердя світу, коли раптом всесвіт навколо зник із тихим ляп, вона впала вперед, вдарилася об щось тверде та зернисте, перекотилася та зупинилася. Зернисте було піском, дрібним, сухим, холодним піском. Не було сумніву, що навіть на глибині кількох футів він лишався таким же холодним і таким же сухим. Якусь мить еск лежала в ньому долілиць збираючись з духом перед тим, як підвести погляд. Зараз вона могла бачити лише край одягу якоїсь людини за кілька футів від себе. Якоїсь потвори виправила вона себе. Якщо це не було крило, це могло би бути крило, дуже обдерте і шкірясте. Вона повільно піднімала очі, доки не побачила обличчя, яке високо маячило на тлі сіяного зірками неба. Власник обличчя явно намагався мати жахливий вигляд, але передав куті меду. Загалом істота скидалася на здохле кілька місяців тому курча, але неприємний ефект добряче псували ікла бородавочника, вусики метелика, вовчі вуха і ріх, як у єдинорога. Вся потвора на вигляд була ніби зібрана власноруч, причому складалося враження, що про анатомію вона чула, але так і не вловила ключових принципів. Істота пильно спостерігала, але не за Еск. Всю увагу створіння прикувало щось за спиною дівчинки. Еск дуже повільно повернула голову. Саймон сидів, схрестивши ноги в центрі кола потвор. І їх були сотні, непорушних і мовчазних, мов, статуї, і вони спостерігали за хлопцем із терпінням плазунів. У його складених чашечкою долонях лежало щось невеличке й кутасте. Це щось випромінювало непевне блакитне світло, від якого обличчя Саймона було ніби чужим. Поруч із ним на землі лежали інші предмети, і кожен із них був оточений своїм власним м'яким світінням. Всі вони мали різну, але правильну форму, яку бабуня панібратські обзивала геметрією Куби, багатогранники, конуси, навіть одна сфера – Кожен предмет був прозорим і містив. Еск підсунулася ближче. Ніхто не звертав на неї жодної уваги. Всередині відкинутої на пісок кришталевої сфери плавала синьо-зелена кулька, покреслена крихітними білими візерунками хмар та тим, що мало б ви вигляд континентів, якби хтось виявився досить дурним, аби жити на такій кульці. Це могла би бути якась модель, от тільки щось у світінні навколо неї підказувало Еск, що кулька була цілком реальною. Не виключено дуже великою і, що б це не означало, перебувала не зовсім у середині сфери. Еск дуже акуратно поклала сферу на пісок і пересунулась до десятигранника, в якому плавав значно прийнятніший світ. Він мав нормальну дископодібну форму, тільки замість краєпаду там була крижена стіна, а замість осердя світу – гігантське дерево, таке величезне, що його корені занурилися в гірські хребти. У призмі поруч був ще один оточений маленькими зірочками диск, який повільно обертався. Але навколо нього жодних крижаних стін не було, тільки червоно-золотава нитка, яка зблизька виявилася змією. Змією досить великою, щоб влягтися навколо цілого світу. З причин, відомих тільки їй самій, Змія вчепилася зубами у власного хвоста. Еск із цікавістю крутила призму в руках, помітивши, що маленький диск у ній рішуче тримався паралельно до землі. Саймон тихо захихотів. Еск поклала змієдиск диск на місце і обережно зазирнула через його плече. Він тримав скляну пірамідку. У ній були зірки, і час від часу він трохи струшував її, від чого зірки починали кружляти, ніби сніжинки у вихорі. А потім знову застигали на місцях, тоді Саймон хихотів. А за круговертю зірок... Це був дискосвіт, великий атуїн, не більший заблюдечко, Грузько сунув уперед під вагою світу, схожого на виріб божевільного ювеліра. Струс, вихор, струс, вихор, смішок. На склі вже з'явилися тонкі, як волоси на тріщинки. Еск поглянула в порожні очі Саймона. Потім угору, на жадібні морди найближчих потвор, а потім простягла руку, вхопила пірамідку з його рук, розвернулася і побігла. Потвори не поворухнулися, коли вона мчала повз них із міцно притиснутою до грудей пірамідкою, пригнувшись ледь не до землі. Та раптом ноги дівчинки відірвалися від піску, її підняло в нерухоме повітря – це потвора з мордою кроля-потопельника – Схопила її пазуристою лапою. «Тебе тут насправді немає», – сказала Еск самій собі. «Це просто сон, який бабуня називає онологія. Тобі ніхто не зашкодить, це тільки уява. Насправді з тобою геть нічого не може статися. Усе це відбувається в твоїй свідомості. Цікаво, а потвора про це знає?» Кроляча морда усміхнулася так, як розповзається бананова шкірка. Потвора не мала рота, лише темну діру, ніби сама вона була отвором у ще гірший вимір, порівняно з яким крижаний пісок та місячне світло без місяця в небі видалися би веселим пікніком на березі моря. Тримаючи пірамідку з дискосвітом, Еск замолотила вільною рукою по кіхтям, які її обхопили. Та це було марно. Над нею згустилася пітьма, брама до цілковитого забуття. Еск щосили копнула її ногою. З огляду на обставини, сили, було не таким і сильним, але звідти, куди влучила її нога, посипалися біль іскри. Та пролунало бах, яке могло б бути куди вагомішим бабах, якби розріджене повітря не приглушувало звук. Потвора врескнула, ніби бензопилка, яка всередині нічим не примітного деревця здибалася зі хто зна, коли увігнаним туди цвяхом. Інші потвори навколо співчутливо загули. Еск копнула знову. Потвора скрикнула і впустила її на пісок. Еск вистачило тями, захищаючи малесенький світ своїм тілом перекотитися. Адже навіть у вісні зламана кісточка такий болить. Потвора невпевнено схилялася над нею. Еск звузила очі. Ніби одним єдиним рухом вона дуже обережно поставила світ на пісок, що сирили, вдарила потвору туди, де мали бути гомілки, якщо там взагалі були гомілки, і знову підібрала світ. Істота завила, зігнулася навпіл і впала, повільно, наче торба з вішаками для одягу. При ударі від падіння вона перетворилася на гору нічим нез'єднаних кінцівок. Голова відкотилася вбік, погойдалася на місці і завмерла. «Ото і все? – подумала Еск. – Та вони ж ледве ходять. Досить їх вдарити, і вони розвалюються?» Коли вона рішуче рушила до найближчих потвор, ті зацвірінькали і спробували втекти. Та оскільки їхні тіла, схоже, трималися купи лише з волі, великого успіху вони не досягли. Вона вдарила істоту з мордою, подібною до невеликої родини восьминогів, і та розсипалася купою кісток, шматочків хутра та мацаків різного розміру, дуже схожою на грецькі страви. Іншій істоті пощастило трохи більше, і вона уже напевно крокувала геть, коли еск ударила її в одну з п'яти гомілок. Потвора відчайдушно замахала кінцівками в Впала і повалила ще двох. На цей момент решта істот, хитаючись, зуміли відбрести подалі і тепер спостерігали за всім на відстані. Еск зробила кілька кроків до найближчої. Потвора спробувала відійти і впала. Вони могли бути потворними, могли бути злими, але коли доходило до поетики рухів, вони мали грацію та координацію пляжних лежаків. Еск зиркнула на потвор і перевела погляд на диск у скляній пірамідці. Здається, вся Катавася нітрохи трохи йому не зашкодила. Вона змогла вийти назовні, якщо це і справді було зовні. І якщо про диск можна було сказати, що він усередині, але як повернутися? Хтось засміявся. Це був такий сміх. Власне, це був Пчцарнічівков. На диску мало хто використовує це горлове вертальне слово, за винятком високооплачувальних фахівців з екзотичних мов та, звісно, крихітного племені Ктурні, яке його й вигадало. Воно не має відповідників в інших мовах, хоча камхулійське слово «сквернт» – почуття, яке виникає, коли з'ясовується, що попередній відвідувач туалету використав весь папір – Відображає відносно схожу глибину емоцій. Найадекватніший переклад ктурнійського слова – мерзенний тихий звук меча, який витягають із піхов за вашою спиною в ту саму мить, коли ви вирішили, що позбулися всіх ворогів. Хоча ктурнійські оратори стверджують, що він не передає всього значення оригіналу, який викликає холодний піт, зупинку серця та судоми в Це був саме такий сміх. Еск повільно обернулася. Саймон наближався до неї по піску, склавши долоні чашечкою перед собою. Його очі були міцно заплющені. "Ти справді думала, що це буде так легко?" спитав він. "Чи не він?" Голос не був схожий на Саймонів і лунав як десятки голосів, що промовляли одночасно. "Саймоне?" невпевнено сказала вона. "Він нам уже не потрібен." Сказала потвора в Саймоновому тілі. «Він сказав нам шлях, дитино. Тепер поверни нашу власність». Еск позадкувала. «Не думаю, що це належить вам», – сказала вона. «Ким би ви не були?» Обличчя перед нею розплющило очі. В них не було нічого, крім чорноти. І це був не колір, а діри в якийсь інший простір. Ми могли б сказати, що якщо ти віддаси це нам, ми будемо милосердними. Могли б сказати, що дозволимо тобі піти звідси у твоєму власному тілі, але нам немає особливого сенсу все це говорити, чи не так? «Я б вам не повірила!» – сказала Еск. «Ну що ж!» Потвора Саймон посміхнулася. «Ти тільки відтягуєш неминуче!» «Мене це влаштовує!» «Ми все одно це заберемо!» «То відберіть! Але не думаю, що ви зможете! Ви нічого не можете забрати, поки це не дадуть вам із власної волі!» Вони кружляли одне навпроти одного. «Ти даси синам це!» – сказала потвора Саймон. Тепер до них наближалися декілька інших потвор, крокуючи по пустелі з моторошними посмикуваннями тіл. «Ти стомишся!» – продовжувала істота. «Ми почекаємо. Ми дуже добре вміємо чекати». Потвора зробила обманний рух ліворуч, та еск крутнулася на місці і знову опинилася до неї обличчям. «Немає значення», – сказала дівчинка. «Усе це мені лише сниться, а у сні з людиною нічого не може статися». Потвора на хвилю спинилася і подивилася на еск порожніми очима. «А в твоєму світі таке слово...» Якщо не помиляюся, психосоматика є? В житті не чула. Воно означає, що у вісні з тобою таки може статися що завгодно. А найцікавіше те, що якщо ти помреш у вісні, то залишишся тут. Це було б чудово. Еск зиркнула на далекі гори, які розкинулися по холодному обрію, наче розвалені пасочки з піску. Ніде не було ані дерева, ані навіть скелі. Лише пісок, холодні зірки та вона швидше відчула, ніж почула якийсь рух і повернулася, тримаючи пірамідку так, ніби це був здоровенний камінь. Пірамідка з відчутним ударом зустріла потвору Саймона в стрибку, але щойно впавши на землю, істота перевернулася і з неприємною легкістю зірвалася на ноги. Однак потвора почула, як еск перехопило подих і помітила страждання в її очах. Вона на хвилю зупинилася. – Ага, тобі неприємно чи не так? Не любиш, коли інша людина страждає, ж? Принаймні ця людина. Потвора Саймон обернулася, зробила знак, і дві високі потвори, наблизившись непевними кроками, міцно схопили її за руки. Очі хлопця змінилися. Чорнота зникла, і еск зустріла Саймонів власний погляд. Він глянув на потвор і спробував вирватися, але одна з них обхопила його Талію кількома парами мацаків, а інша тримала його руку найбільшою на світі клешнею. Потім він побачив еск і його погляд упав на скляну пірамідку. Тікай, крізь зуби наказав Саймон. Забери це звідси, не дай йому тримати її. Його обличчя скривилися, оскільки клешня ще сильніше стиснула його руку. – Це фокус? – спитала Еск. – Хто ти насправді? – Ти що, не впізнаєш мене? – скрушно сказав він. – Що ти робиш у моєму сні? – Якщо це сон, то я б хотіла прокинутися. Будь ласка! – сказала Еск. Послухай. «Ти маєш негайно тікати, розумієш чи ні? А не стояти, роззявивши рота!» «Віддай нам це!» – промовив холодний голос у голові Еск. Еск поглянула на скляну пірамідку з безтурботним світом усередині і підняла здивований погляд на Саймона. «Але що це?» «Подивись уважніше!» Еск вдивилася крізь скло. Коли вона примружувалася, диск видавався зернистим, ніби складався з мільйонів крихітних цяточок. А коли вона уважно придивилася до цяточок... «Це просто цифри!» – вигукнула вона. «Цілий світ! Він весь зроблений з цифр!» «Це не світ, а ідея світу!» – пояснив Саймон. – Я створив це для них. Розумієш, вони не можуть прорватися до нас, але тут ідеї стають речами. Ідеї реальні. – Віддай нам це. – Але ідеї не можуть нікому зашкодити. Я перетворив речі на цифри, щоб зрозуміти їх, але потвор цікавить лише влада гірко сказав Саймон. «Вони занурилися в мої цифри, як...» Він закричав. «І дай нам це, інакше ми розірвемо його на шматки!» Еск подивилася в найближчий страхітливий писок. «Звідки я знаю, що вам можна вірити?» спитала вона. «Ти не можеш нам вірити!» але ти не маєш вибору. Еско глянула кільце морд, який не міг би полюбити і некрофіл. Морд, склеєних з відходів рибного ряду. морт складених із випадково вибраних частин істот, що мешкають в глибоких норах на океанському дні та у сповнених привидів гротах. Морд недостатньо людиноподібних, аби зловтішно чи хижо посміхатися, але сповнених тієї ж загрози, що й підозрілий трикутний плавець у воді поряд із необережним відпочивальником. Вона не могла їм вірити, але не мала вибору. Тим часом у місці, віддаленому на товщину тіні, відбувалося інше. Студенти прибігли назад до великої зали, де стрей та бабуня дощевіск щепилися в чародійському еквіваленті індіанського армрестлінгу. Плитка під ногами бабуні напіврозплавилася і тріщала, а стіл за спиною стрейта пустив корені – і вже й встиг рясно вродити жолудями. Один зі студентів заслужив одразу кілька медалей за відвагу, насмілившись потягти Стрейта за мантію. І тепер усі з'юрмилися у узенькій кімнатці, дивлячись на два непорушні тіла. Стрейт скликав лікарів тіла й духої в кімнатці загуло від чарів, коли вони взялися до роботи. Бабуня постукала чарівника по плечу. «На два слова, юначе!» – сказала вона. «Який там юнак?» – зітхнув Стрейт. «Який там юнак?» Він почувався витиснутим досуха. Йому вже десятки років не доводилося брати участь у чародійських дуелях, хоча серед студентів це було звичною справою і він мав крайне неприємне відчуття, що врешті-решт бабуня перемогла б. Боротися з нею було все одно, що намагатися вбити муху на власному носі. Він не міг второпати, що за затьмарення штовхнуло його на цю спробу. Вони з відьмою вийшли в коридор і завернули за ріг до вікна зі зручним підвіконням. Бабуня всілася сперши мітлу на стіну. Назомні по дахах важко барабанив дощ, і кілька зигзагів блискавки засвідчили, що на місто насувається буря, не гірша за ті, що траплялися у вівцескелях. – Це був такий дивовижний виступ, – сказала вона. – Кілька разів ви ледве не перемогли. – О, – сказав стрейт і прояснішав. «Ви справді так думаєте?» Бабуня кивнула. Стрейт поплескав себе по різних місцях мантії і видовув просмолений кисет та рулончик цигаркового паперу. Коли він витрушував крихти на не найсвіжішого тютюну та скручував на півпорожню самокрутку, його руки тремтіли. Він провів по триклятій цигарці язиком і ледве зволожив її. Тут у глибинах його свідомості сплив віддалений спогад про хороші манери. е ем", сказав він, – не заперечуйте, якщо я закурю. Бабуня знизала плечима. Стрейд кресунув сірником по стіні і безуспішно спробував хоч би приблизно сумістити вогник та цигарку в одній точці простору. Бабуня акуратно взяла сірника з його тримтячої руки і допомогла прикурити. Архіректор затягнувся, ритуально прокашлявся і прихилився до стіни. При смирках коридору тліючий кінчик його цигарки був єдиним джерелом світла. Вони рушили в мандри сказала нарешті бабуня. «Я знаю», сказав Стрейт. «Ваші чарівники не зможуть повернути їх назад». «Це я теж знаю». «Але вони можуть повернути щось інше». «Краще б ви цього не казали». Вони замовкли, міркуючи над тим, що могло б повернутися щось Здатне вселятися в живі тіла і діяти майже як їхні справжні власники. Можливо, це моя провина. Одночасно почали вони і вражено спинилися. — Ви перша, пані, — запропонував Стрейт. — Ці ваші цигарки, — поцікавилась бабуня, — вони заспокоюють нерви? Стрейт розтулив рота, щоб дуже чемно вказати, що тютюн – це звичка зарезервована за чарівниками. Але передумав. Він простягнув бабуні кесет. Вона розповіла йому про народження еск і прихід старого чаклуна, і посох, і ещені прориви в чародійстві. На час завершення розповіді відьма успішно скрутила тонкого щільного циліндрика – який горів блакитним вогником і змушував її очі сльозитися. Не знаю, чи не краще було б і далі нервувати, прохрипіла вона. Та Стрейт не слухав. Неймовірно, сказав він. То кажете, дитина ніяк не постраждала? Принаймні я нічого такого не помітила, відповіла бабуня. Посух був. Ну, на її стороні, якщо ви мене розумієте. А де цей посох зараз? Вона сказала, що кинула його в річку. Старий чарівник і літня відьма подивилися одне на одного, і спалах блискавки за вікном освітив їхнє обличчя. Стрейц трусунув головою. Річка розливається, сказав він. Один шанс на мільйон. Бабуня похмуро посміхнулася. Це був той тип посмішки, від якої розбігаються вовки. Відьма рішуче підхопила свою мітлу. «Один шанс на мільйон, – сказала вона, – спрацьовує дев'ять разів з десяти. Грози бувають відверто театральними. Самі лиш спалихи в небі та металевій гуркіт грому, бувають тропічними і задушливими, з пристрастю до гарячого вітру та кульових блискавок. Але ця гроза прийшла з рівнин навколо округлого моря, і головна її мета полягала в тому, щоб вилити на землю якомога більше дощу. Це була гроза з таких, які змушують припустити, що небо наковталося сечогінного засобу. Грімі-блискавки лишалися тлом, забезпечуючи щось на кшталт масовки, а зіркою шоу був дощ. Він відбивав чечітку по землі. Територія академії спускалася до самісінької річки. В день вона була чітко розпланованим комплексом гравієвих доріжок та живих огорож, але посеред сирої буремної ночі здавалося, що горожі пересунулися, а доріжки просто забралися геть, щоб ним мокнути. Слабке чаклунське світло ледь жевріло серед листя, на яке лилася вода. Втім, більша частина води успішно пробивала собі шлях на землю. А ви не можете засвітити одну з тих магічних вогняних куль? Пані, я вас прошу. Ви впевнені, що вона йшла саме туди? Якщо я не заблукав, тут унизу є щось на кшталт причалу. Почувся звук масивного тіла, що втрапило в кущ, а потім сплеск. Принаймні, річку я знайшов. Бабуня дощевіск вдивилася вогку темряву. Вона чула ревіння і нечітко розрізняла білі баранці піни на воді, що піднімалася. Крім того, вона гостро відчувала запах анку, який змушував припустити, що кілька армій використали річку спершу як пісуара, потім як цвинтер. До неї з плюскотінням наблизився пригнічений стрейт. «Дурість це все!» – сказав він. «Без образ, пані, але в таку повінь посох віднесе в море, а я помру від холоду». «Більше, ніж зараз, ви вже не намокнете. Просто ви не вмієте ходити під дощем». «Перепрошую. Ви горбитеся, ви опираєтесь. Це неправильно». Треба, ну, проходити між краплями. І справді бабуня мала не такий уже й мокрий вигляд. Я це врахую. Ходімте, пані. Я обираю ревіння вогню в камінь та скляночку чого-небудь гарячого і шкідливого для здоров'я. Бабуня зітхнула. Навіть не знаю, я якось чекала, що посох стерчатиме з мулу чи ще щось таке. А не саму всю цю воду навколо. Стрейт лагідно поплескав її по плечу. Можливо, ми зможемо зробити і, Почав він, але його перервали черговий спалах блискавки та удар грому. Я кажу, можливо, ми почав він знову. Що це там таке? урвала бабуня. Де саме? спантеличено спитав чарівник. Посвітіть мені. Чарівник із хлюпанням зітхнув і простягнув руку. Над пінистою поверхнею води промчав спалах золотого вогню і шипінням зник. Он там! тріумфально вигукнула бабуня. «Це просто човен», – пояснив Стрейт. «Хлопчаки використовують їх влітку». Швидко, наскільки міг, він пошкандибав за рішучою постаттю відьми. «Ви ж не думаєте спускати його такої ночі?» – сказав він. «Це безумство!» Бабуня крокувала далі, ковзаючись на мокрих дошках причалу, який уже майже зник під водою. Ви ж нічого не тямите в човнах запротестував стрейт. Тоді мені доведеться вчитися швидко спокійно відповіла вона. Але я востаннє плавав на човні ще хлопцем. Я ж не просила вас зі мною плести. «Гострий кінець – це перед?» Стрейт застогнав. «Усе це дуже шляхетно», – сказав він. «Але чи не можемо ми почекати до ранку?» Спалах блискавки освітив бабунине обличчя. «Мабуть, не можемо», – визнав Стрейт. Він обережно прошкандибав до кінця причалу і підтягнув до себе маленького човна. Щоб спуститися в нього, знадобилося неабияке везіння, але врешті-решт чарівник подужав це завдання і почав намацувати в темряві швартов. Човен відійшов від берега і поплив за течією, повільно розвертаючись. Човна хитало на неспокійній хвилі. Бабуня вчепилася за банку і вичікувально подивилася крізь морок на стрейта. «Ну? – сказала вона. – Що «ну?» – запитав Стрейт. «Ви казали, що тямете в човнах?» «Ні, я сказав, що це ви нічого в них не тямете». «Ох!» Вони ледве трималися, коли човен важко похилився на борт, але дивом вирівнявся і течія потягла його вперед кормою. Коли ви сказали, що востаннє плавали на човніще хлопцем, почала бабуня, здається, мені було років два, човен потрапив у вир, крутнувся і рушив упоперек течії. А я думала, хлопчаком ви просто не вилазили з човнів. Я народився в горах. У мене, коли хочете знати, навіть на мокрій траві починається морська хвороба заявив Стрейт. Човен сильно вдарився об притоплену колоду і ніс залило невеликою хвилею. «Я знаю одне заклинання, щоб не потонути, жалюгідно додав чарівник. «Я дуже рада». «Тільки говорити його треба, стоячи на суходолі». Розувайтеся, наказала бабуня. «Що? Розувайся, чоловіче!» Стрейд неспокійно засовгався. «Що ви надумали?» – спитав він. «Вода має бути ззовні човна, це я точно знаю!» Бабуня вказала на темні хвильки, що хлюпали на дні човна. «Набирайте воду черевиками і виливайте за борт!» Стрейд кивнув. Він почувався так, ніби останні кілька годин пливе за течією, не торкаючись берегів, і на мить його сповнило на диво заспокійливе відчуття, що його життя цілковито вийшло з під його контролю, тож, що б не сталося, ніхто не зможе його ні в чому звинуватити. Те, що він вичерпує воду черевиками посеред повені. Опівночі в компанії особи, яку він міг би хіба що назвати жінкою, здавалося настільки логічним, наскільки це взагалі було можливо за подібних обставин. В компанії непересічної постаті сказав десь у глибині його свідомості голос, який він зазвичай ігнорував. Щось у тому, як вона використовувала обшарпану мітлу, щоб стернувати в неспокійних водах, будило давно забуті ділянки його підсвідомості. Звичайно, він не був упевнений у непересічності бабуниної постаті як такої, враховуючи дощ, вітер та звичку відьми вдягати цілий гардероб. Стрейт невпевнено відкашлявся. «Непересічна постать у метафоричному сенсі», – вирішив він. «Ем, слухайте», – сказав він. «Усе це дуже шляхетно, але розгляньмо факти. Я маю на увазі швидкість дрейфу і все таке, гаразд? Посух уже могло віднести на милі в океан. Він може ніколи більше не досягти берега. Він міг навіть упасти у країпад. Бабуня, яка уважно розглядала поверхню води, обернулася. А ви не могли б подумати про щось інше? Таке, що нам допомогло б. Поцікавилась вона. Кілька секунд Стрейт мовчки вичерпував воду. Ні. Ви коли-небудь чули, щоб хтось повертався звідти, де зараз Еск і Саймон? «Ні, тоді нам варто йти до кінця, чи не так?» «Ніколи не любив океан», – пожалівся Стрейт. «Його треба замостити плиткою. Там водяться жахливі істоти в самісінькій глибині, огидні морські чудовиська, принаймні так кажуть». «Вичерпуй водою, наче!» Бо отримає шанс сам переконатися, правда це чи ні. Над їхніми головами вперед-назад перекочувалася гроза. Тут, над річковою долиною, вона опочувалася не в своїй тарільці. Її місце було у вівцескелях, де вміють цінувати добрячу грозу. Вона з гарчанням шукала хоч невисокого пагорба, аби пожбурити в нього блискавку. Злива прищухла, перетворившись на тихе дріботіння дощу. Такий дощ цілком може тривати кілька днів. Ще й з моря на допомогу йому прибув туман. «Якби ми мали весла, то могли б гребти, коли б знали, куди пливемо», – сказав Стрейт. Бабуня не відповіла. Чарівник вилив за бор ще кілька черевиків води, йому спало на думку, що золоте облямування його мантії, мабуть, більше ніколи не буде таким, як раніше. Добре було б сподіватися, що коли-небудь це знову матиме значення. Ви, випадково, не знаєте, в якій стороні від нас осердя, поцікавився він. Просто підтримую розмову коли що. «Дивіться, з якого боку на деревах мох!» – відповіла бабуня, не повертаючи голови. а, -а – кивнувши, сказав Стрейт. Він сумно задивився на маслянисті води, роздумуючи, що це за води конкретно. Судячи солонуватого запаху повітря, човен уже вийшов у затоку. Що дійсно лякало його в морі, то це те, що море було єдиним, що відділяло його від жахливих створінь на морському дні. Звичайно, він розумів, що з погляду логіки єдиним, що віддаляє його, скажімо, від тигрів-людожерів із хапонських джунглів, була всього лише відстань. Та все ж це було зовсім інше. Тигри не спливають з крижаних глибин із повними пащеками гострих, як голки зубів. Він здригнувся. Відчуваєте? раптом спитала бабуня. Присмак повітря. Чари, десь відбувається витік чарів. В принципі, чари не розчиняються у воді, сказав Стрейт. Він кілька разів облизав губи і мусив визнати, що туман набув бляшаного присмаку, а повітря стало ледь помітно маслянистим. Ви ж чарівник, суворо сказала бабуня, можете викликати посоха, або що? Така проблема ніколи не ставилася, відповів стрейт. Чарівники свої посохи не викидають. Він десь тут. Урвала бабуня. Допоможи мені знайти його, чоловіче. Архіректор застогнав. Це була важка ніч, і перш ніж знову чаклувати, він потребував дванадцятигодинного сну, кілька добрих обідів і спокійного вечора перед каміном. Він постаріша, от у чому справа. Проте чарівник заплющив очі і зосередився. Чарів навколо було хоч греблюгати. Бувають місця, де чари акумулюються самі. Вони накопичуються довкола покладів трансмонтального металу октерону. В деревині певних порід дерев, у ізольованих озерах, містяться в опадах і спеціально навчені люди можуть зібрати їх та зберегти про запас. У цьому районі запас чарів був неабиякий. «Цей посох потужний», – сказав Стрейд. «Дуже потужний». Він притиснув долоні до скронь. «Брокляття, стає холодно», – сказала бабуня. Набридливий дощ перетворився на сніг. У світі щось змінилося. Човен зупинився. Не від зіткнення щимося, так, ніби море раптом вирішило стати твердим. Бабуня подивилася за борт. Море і справді стало твердим. Шум хвиль чувся здалеку і дедалі віддалявся. Відьма перехилилася через борт і постукала по воді. «Крига!» – сказала вона. Човен, лиховісно, потріскуючи, застих в океані криги. Стрейд повільно кивнув. Логічно, сказав він, якщо вони там, де ми думаємо, то там має бути дуже холодно. Подейкою там так холодно, як у вічні ночі між зірками, і посох це відчуває. «А вже ж!» – сказала бабуня і вибралася з човна. «Тож усе, що нам треба, це знайти середину крижаного поля, і там і буде посох. Правильно?» «Я так і знав, що ви це скажете. Можу я принаймні взутися?» Вони брели по скрижанілих хвилях. Стрейд раз у раз зупинявся, намагаючись встановити точне розташування посуха. Мантія на ньому обмерзла, він стукотів зубами. Вам не холодно? спитав він бабуню, чиє вбрання відчутно потріскувало на ходу. Холодно, визнала вона, просто я не тремчу. Коли я був малий, у нас бували схожі зими зауважив чарівник, дихаючи на змерзлі пальці. А ванку снігу майже не буває. «Та невже!» – відгукнулася бабуня, обдивляючись у крижаний туман. «На гірських вершинах, пригадую, сніг лежав цілий рік. Зараз не побачити таких морозів, як ті, що бували, коли я був малий. Принаймні, досі було не побачити». Виправився стрейт, важко ступаючи по кризі. Та загрозливо затріщала, нагадуючи, що вона є єдиним, що відділяє його від морського дна. Він став ступати обережніше. «А що це за гори були?» – спитала бабуня. «О, вівце скелі. Звідси... Це в напрямку сердя світу. Село Мідний Карк». Губи бабуні ворухнулися. «Стрейт, стрейт!» – промимрила вона. «Не родич старому актурові стрейту. Він жив у великому старому будинку під стрибучою горою. Мав купу синів». «Це мій батько. Заради диска. Звідки ви знаєте?» «Я там виросла» пояснила бабуня, придушивши спокусу обмежитися всезнаючою посмішкою. «В сусідній долині, село Міцні Горішки, я пам'ятаю вашу матір, чудова жінка розводила брунатних і білих курей. Я бувало заходила до неї прикупити яєць для своєї мами. Звичайно, це ще до того, як мене було покликано до відьомства». «Я вас не пригадую», – сказав Стрейт. «Звісно, це було так давно. У нашому будинку завжди крутилася купа дітей». Він зітхнув. «Не виключаю, я смикав вас за коси. Я постійно тоді робив подібні речі». «Можливо, – пригадую одного товстого хлопчика. Досить неприємного». «Це міг бути я». А я, здається, пригадую одну дівчинку, яка всіма командувала. Але це було так давно, так давно. Тоді я не мала сивини, сказала бабуня. В ті дні все було іншого кольору. Це правда. А влітку не було таких дощів. Захід сонця був червоніший. «І було більше старих людей, просто на кожному кроці траплялися», – вставив чарівник. «Так, ваша правда, а зараз кругом сама молодь. Насправді кумедно, я маю на увазі, логічно було б чекати, що все буде навпаки». «Тоді навіть повітря було краще, ним було легше дихати», – сказав Стрейт. Вони продовжували шлях крізь заметіль, роздумуючи про несповідимі шляхи часу і природи. «Бували відтоді вдома?» – спитала бабуня. Стрейд знизав плечима. «Коли помер батько? Дивно, я ні з ким ніколи про це не розмовляв, але там залишилися мої брати. Я ж, ясна річ, восьмий син восьмого сина». Вони вже мали дітей і навіть онуків, але ніхто з них не вмів навіть до пуття написати власне ім'я. Я міг би купити все село. Зі мною поводилися як з королем, але, розумієте, я багато де побував, бачив речі, від яких у них мізки розплавилися, аби перемагав створінь творінь страшніших за будь-які їхні страхіття. «Мені відкриті таємниці, відомі дуже небагатьом!» «Але ви почувалися самотнім», – завершила бабуня. «Тут немає нічого дивного. Це стається з кожним з нас. Такий наш вибір!» «Чарівникам не варто повертатися додому», – підсумував Стрейт. «Думаю, це й неможливо», – погодилась бабуня. Я завжди кажу, що не можна двічі переплести одну й ту ж річку. Стрейт подумав. Мені здається, тут ви помиляєтесь, – сказав він. Я перепливав одну і ту ж річку, мабуть, тисячі разів. Е, Але це була не одна й та ж річка. Не була? Ні. Чарівник знизав плечима. На вигляд це була одна й та ж довбана річка. Нема чого вдаватися до такого тону, обурилася бабуня. Чого це я маю вислуховувати такі слова від чарівника, який не може навіть відповісти на листи? Кілька мити стрейт не видавав ані звуку, не рахуючи цукотіння зубів. Ага, розумію, сказав він нарешті. Ті листи були від вас? Саме так. Я їх підписувала. По-моєму, підпис достатня вказівка на автора. Ні? Гаразд, гаразд. Я просто подумав, що це жарт, от і все. Пригнічено сказав архіректор. Жарт? Ми отримуємо не так багато заяв на вступ від жінок. Власне, ми взагалі не отримуємо заяв на вступ. «А я собі думала, чому нема відповіді», – сказала бабуня. «Коли хочете знати, я їх викинув». «Ви мали хоча б…» «Он він!» «Де? Де? А справді?» Туман розвіявся, і тепер вони ясно бачили фонтан сніжинок, декоративну колону замерзлого повітря, а під нею… Посух не вмерз у кригу, а спокійно лежав у киплячій калюжій води. Одним з незвичайних аспектів чародійського всесвіту є існування протилежностей. Вище вже зазначено, що темрява не є протилежністю світла, це просто відсутність світла. Так само абсолютний нуль це просто відсутність тепла. Якщо ж хочете дізнатися, що таке справжній холод, холод такий жорстокий, що вода не замерзає, а антики пить, вам не треба шукати далі, ніж ця калюжа. Кілька секунд вони мовчки дивилися, забувши про суперечку. Потім Стрейд повільно сказав, якщо встромити туди руку, пальці тільки й хрумкнуть, як морквини. «Я гадаєте, вам вдасться витягти його за допомогою чарів?» – спитала бабуня. Стрейт обмацав кишені і нарешті видобув свій кисет та цигарковий папір. Досвідченими пальцями він покришив кілька недопалків у нову самокрутку і заклеїв її, не відриваючи погляду від посуха. «Ні», – сказав він, – «але я все одно спробую». Він із тугою подивився на цигарку і застромив її за вухо, витягнувши руки з розчепіреними пальцями і безгучно заворушив губами, промовляючи слова «сили». Посох повернувся в свої калюжі і м'яко сплив над кригою, миттю ставши центром кокона з замерзлого повітря. Стрейт застогнав від зусилля. Пряма левітація є найскладнішою дисципліною практичного чародійства, бо постійна загроза з боку добре відомих принципів дії та протидії полягає в тому, що чарівник, який намагається підняти щось важке самим лише зусиллям волі, ризикує виявити свій мозок у своїх же черевиках. Можете поставити його вертикально? Спитала бабуня. Дуже обережно посох став обертатися в повітрі, доки не завис перед бабуною за кілька дюймів від криги. На блищав іній, але стрейтові крізь червоне покривало мігрені перед очима, видалося, що посох дивиться на нього. Обурено. Бабуня поправила капелюха і рішуче випросталася. «Арраст!» – промовила вона. Стрейт похитнувся. Тон цього голосу резонував його, як діамантова пилка. Він віддалено пригадав, як мати сварила його, коли він був малим. Зараз він почув такий же голос, тільки відточений, сконцентрований, із краями зі шматочків карборунду. Голос наказу здатний і небіжчика змусити піднятися та стати струнко, а то й промарширувати через півцвинтаря, перш ніж згадати, що він небіжчик. Бабуня стояла перед завислим у повітрі посухом, майже розтоплюючи його крижану броню самим лише гнівом у своєму погляді. То так ти розумієш, пристойну поведінку. Валяєшся на морі, доки інші гинуть. Просто чудово!» Вона стала ходити взад-вперед біля ополонки. Наподив стрейта, посох повертався, стежачи за нею. «А вже ж тебе викинули?» – гарчала бабуня. «І що? Вона ж іще дитина, а діти рано чи пізно всіх нас викидають». Хіба це і є вірна служба? Валяєшся тут весь ображений, тоді як міг би принести хоч якусь користь. Вона нахилилася вперед, аж її гачкуватий ніс опинився за кілька дюймів від посоха. Стрейт був майже впевнений, що посох намагається посунутися з її шляху. «Сказати тобі, що буває з посохами, які негідно поводяться?» – просичала вона. «Сказати, що я з тобою зроблю, якщо еск зникне з цього світу? Одного разу ти врятувався від вогню, бо передав весь білій. Наступного разу це буде не вогонь». Її голос понизився до шепоту, схожого однак на хльоскання батога. Спершу це буде рубанок, потім фуганок, шліфувальний папір і сверло. "Агов, обережніше", закликав Стрейч, і очі вже сльозилися. А те, що лишиться, «Запхаю в лісову гущавину для грибів, мокриці, термітів. Це може тривати довгі роки!» Візерунки корчило. Більшість із них пересунулися на протилежний бік посуха, уникаючи бабуниного погляду. «Отже, – сказала вона, – послухай, що я збираюся зробити просто зараз!» Я візьму тебе, і всі ми підемо назад до академії. Гаразд? Інакше матимеш справу з тупою пилкою. Вона засукала рукава і простягнула руку. Чаклуне, відпустиш його у потрібний момент. Стрейд люгідно кивнув. Коли гукну вже? Вже? Вже?